Allora, subito la parola ai nostri graditi ospiti del Comitato per l'Acqua Pubblica, visto che iniziamo con un po' di ritardo. Sì, allora la campagna per referendum per l'acqua bene comune è in corso in modo sempre più vivo. e La data dei referendum si avvicina anche se ancora non è stata. Non sono stati indetti e dal, dal Ministero, e, ma le attività e le iniziative in tutta Italia. Eh, sono, eh, sono in corso, eh, molte sono state le iniziative in questa settimana eh, per chiedere l'accorpamento della data del voto referendario con le elezioni amministrative, con il primo turno a maggio. Eh, il ministro Maroni con eh, più di una dichiarazione ci ha fatto sapere che evidentemente la crisi della finanza pubblica per lui non è un problema, eh, avendo dichiarato che secondo lui il voto referendario dovrà essere il 12, il 12 giugno, questo diciamo, non ci Spaventa non ci preoccupa e per questo gli attivisti dell'acqua eh, sono, sono in mobilitazione in tutta Italia. Partiamo quindi proprio da un, uh, un contatto con una mobilitazione che si è svolta sabato scorso in Puglia e abbiamo al telefono Margherita Cervo dalla, dalla Puglia. Buonasera a tutti, ciao. Eh sì, Margherita, allora... Mm. Referente del Comitato Pugliese Acqua Bene Comune che insieme al Forum Italiano dei Venti per l'Acqua sabato, sabato 12 marzo è sceso in piazza a Bari con una mobilitazione a carattere nazionale dal titolo Acqua Pubblica si vota. E innanzitutto Margherita se ci puoi illustrare qual era la piattaforma e perché si è arrivati a dover manifestare in piazza in questo momento? Sì, innanzitutto fra i promotori, a parte questi soggetti, c'era anche una nuova soggettività politica eh, che è quella di Studenti per l'acqua e che ha contribuito in maniera mh, insomma, molto interessante alla insomma, riuscita della, della manifestazione. Eh, come giustamente dicevate voi, eh, insomma, la piattaforma mh, raccoglieva diciamo, una serie di istanze. Intorno a dei nodi fondamentali Innanzitutto il primo Acqua pubblica si vuota Che poi è quello Diciamo chiaramente del titolo E che in sé eh, raccoglieva E rilanciava Due questioni. La questione eh, diciamo della campagna referendaria, quindi la manifestazione lanciava in Puglia, si intende, la eh, campagna referendaria e poi eh, contemporaneamente si vota, cioè nel senso eh, era una richiesta eh, ennesima in questo senso al governo regionale affinché portasse il disegno di legge. sulla ripubblicizzazione dell'acquadotto pugliese con partecipazione sociale, alla cui elaborazione ha contribuito paritariamente il Comitato Pugliese e il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, dicevo che portasse appunto il, il disegno di legge in Consiglio e che dunque fosse votato. Ecco, si giocava sui sì, due sì, i due sì eh, dell'acqua eh, no, dei, dei, dei due quesiti referendari. e i due sì, nel senso uno a livello nazionale e uno a livello regionale perché ricordiamo a tutti coloro i quali ci ascoltano il disegno di legge è più innovativo in Italia rispetto sia al percorso sia al contenuto, sia alla metodologia in quanto eh, elaborato parimenti dai movimenti e dalla regione Puglia nonostante gli impegni ufficiali presi dal governo e dalla coalizione di governo dopo oltre un anno eh, insomma, dalle sue elaborazioni è ancora un disegno di legge, dunque questo era un primo livello, l'altro era quello um, legato indubbiamente al, uh, all'istruzione, istruzione anche questa come bene comune e um, c'era uh, veramente uh, un manifesto magnifico, le cui parole fatto dagli studenti appunto per l'acqua, uh, il cui slogan insomma riassume tutto, cioè fa uh, sete, di acqua. E, mh, e fame di istruzione pubblica, dove per pubblica evidentemente eh, si eh, riferiva ad entrambi. E eh, questa mh, mh, collaborazione, anzi più che collaborazione, è stato proprio frutto di un percorso fatto in questi due mesi, promosso dal comitato e fatto nelle scuole con una campagna che è stata chiamata L'acqua acqua fa scuola e dalla quale poi appunto si è formata questa soggettività. Alla quale eh, facevo oh, riferimento. Terzo punto è l'apertura, chiamiamola, apertura rispetto alla eh, tematica, diciamo al cuore, quindi all'acqua, alla questione dei eh, beni comuni e quindi alla difesa non solo dell'acqua in quanto bene comune. Eh, oltre che vitale evidentemente, ma di tutti i beni comuni eh, che ne passano per l'ambiente, il territorio, la salute e via dicendo. Infatti la piattaforma eh, apriva ed includeva allo stesso tempo i comitati territoriali che a vario titolo su varie istanze da anni sono impegnati nella difesa del territorio dagli attacchi. Di, eh, di un sistema economico produttivista eh, piuttosto invasivo se non eh, spesso. violento e mh, questo ha eh, legato eh, come dire eh, ha, ha saldato ancora di più eh, la battaglia la vogliamo chiamare il percorso dell'acqua con una chiave di lettura generale perché più volte come abbiamo detto e come movimenti diciamo spesso si scrive acqua, si legge democrazia in realtà la battaglia che noi stiamo tutti insieme conducendo, anche quella referendaria Non è solo eh, e non si configura solo come una battaglia per la riappropriazione sociale del bene acqua, o meglio, più precisamente contro la privatizzazione, ma è una, eh, un percorso, una battaglia che attraverso quella riappropriazione eh, segna il passo, il, la strada per una. Uh, riflessione più generale, una riappropriazione più generale dei beni comuni, a iniziare dalla democrazia e dalla stessa costituzione. Questo è il motivo per cui siamo stati anche ospiti della eh, dell'iniziativa pomeridiana difesa della Costituzione, dove appunto abbiamo fatto emergere la, uh, il collegamento fra Uh, le due manifestazioni, collegamento strettissimo, perché quando difendiamo l'acqua stiamo difendendo la sovranità popolare e quando proponiamo il referendum, come nel passato la legge di iniziativa popolare, non stiamo facendo altro che uh, esercitare o quantomeno cercare di esercitare quella sovranità popolare prevista dall'articolo 1 della Costituzione proprio nelle forme previste dalla Costituzione. E Margherita quindi adesso proprio rimanendo alle questioni più prettamente pugliesi e che riguardano il disegno di legge di ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese quali sono i prossimi passi? che è necessario fare e si intende fare per far sì che da qui a breve, come tutti ci auspichiamo, magari prima dell'indizione, prima del voto referendario, eh, venga un segnale forte a tutta l'Italia, ma io direi anche a tutta Europa, se non a tutto il mondo, che il più grande acquedotto d'Europa venga ripubblicizzato. Sì, innanzitutto questo giustamente è stato uh, anche, ecco, la proposta finale uh, emessa durante la manifestazione dopo, uh, diciamo, l'abbraccio reale nonché simbolico all'Acquedotto Pugliese. Cioè Eh, eh, dice, come messaggio della manifestazione era quello eh, inviato al governo di ripubblicizzare, di portare il disegno in Consiglio prima esattamente del, del referendum. Già oggi possiamo dirvi eh, che abbiamo ricevuto delle risposte in questo senso, eh, eh, poiché eh, stamattina si è tenuta la commissione congiunta. delle due, la seconda e la quinta, che si interessano, insomma, che um, del, della ripubblicizzazione, che uh, sono quelle chiaramente deputate alla, alla decisione, e um, sono stati fatti dei comuni, delle, delle comunicate, abbiamo letto proprio dalle agenzie regionali, che il, alcuni capigruppo e consiglieri hanno proposto, ottenuto, uh, di um, Di audire e ascoltare nuovamente il eh, Comitato Pugliese Acqua Bene Comune e, e uno di loro in particolare fa riferimento proprio alla manifestazione, dice: Prendendo atto della manifestazione, noi io chiedo di. sentire nuovamente il Comitato oh, Pugliese eh, Acqua Bene Comune, perché il problema, dov'è il nocciolo della questione? Spieghiamolo a chi ci ascolta e magari eh, non ha eh, seguito tutto quanto, è che nel gennaio scorso l'assessore Amati propone degli emendamenti che a nome eh, cioè degli emendamenti sul disegno di legge. che per quanto ci riguarda, dopo un'attenta un analisi anche con i giuristi che hanno seguito questo percorso, andrebbero per la maggior parte quantomeno a eh, snaturare il senso stesso del eh, disegno di legge. motivo per cui il comitato è da oltre un mese che richiede in maniera ufficiale attraverso lettere e comunicazioni un incontro per poter discutere di questi emendamenti, un incontro che non è stato mai dato, motivo per cui motivo anche per cui è stata uh, fatta questa uh, Eh, insomma mobilitazione. Dunque, se dopo la, questa i, t, importante manifestazione ci sarà l'incontro, avremo la possibilità di argomentare le nostre perplessità rispetto a questi emendamenti e di chiedere ovviamente che il disegno di legge venga presentato nella sua forma originaria, senza emendamenti. Questo è il nostro obiettivo eh, e questo eh, è l'obiettivo che ci poniamo chiaramente eh, prima della data referendaria. Benissimo Margherita, noi ci dobbiamo salutare, ovviamente ci terremo aggiornati su appunto sul percorso del disegno di legge pugliese, una precisazione se non sbaglio Amati è un assessore che fa riferimento al Partito Democratico. Sì, assolutamente sì. Amati è l'assessore firmatario di quel disegno di legge elaborato congiuntamente e fa parte del Partito Democratico. Perfetto. E rimaniamo quindi che ci aggiorneremo nei prossimi giorni per sapere come, nelle prossime settimane, per sapere come procede questo percorso del disegno di legge che tutti auspichiamo. arrivi a conclusione nel breve tempo possibile anche per un'onestà intellettuale da parte della giunta Vendola che aveva fatto precise promesse in tal senso in campagna elettorale e monitoreremo tutti insieme questa situazione. Grazie del tuo contributo e grazie a tutti voi del Comitato Pugliese per il vostro lavoro e a presto. Eh, grazie a voi per l'attenzione eh, che, insomma, rispetto a questo percorso che è appunto un percorso comune di tutto il paese. Grazie, ciao a presto. Ciao. E allora facciamo una pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire le 06 49 17 50 vi ricordiamo anche le mail a cui potete scriverci vi rispondiamo, magari questo è opportuno precisarlo entropiamassimachiocciolaondarossa.info aspettando l'alba, le orme 87.9 in FM siete all'ascolto di Entropia Massima e mandiamo adesso un breve spot sulla iniziativa della manifestazione nazionale del prossimo 26 marzo 26 marzo 2011 manifestazione nazionale a Roma, dire sì per l'acqua bene comune Dire sì per fermare il nucleare, per la difesa dei beni comuni, dei diritti e della democrazia. Scendiamo in piazza, perché siamo convinti che una vittoria dei sì ai referendum della prossima primavera possa costituire una prima tappa per invertire la rotta in Italia. Perché cambiare si può e possiamo farlo tutte e tutti assieme. Perché si scrive acqua e si legge democrazia. Sì, e come sentivamo dallo spot per il 26 marzo è prevista una grande manifestazione nazionale che si terrà, si terrà a Roma, con partenza a Piazza della Repubblica alle 14 e conclusione a Piazza San Giovanni, eh, con eh, interventi e concerto. E manifestazione che. E per, per la prima volta è già la terza manifestazione che il popolo dell'acqua organizza per portare in piazza e farsi vedere e farsi sentire e quest'anno ci aspettiamo davvero una manifestazione grande per questo anche la conclusione a Piazza San Giovanni e sarà eh, l'avvio della campagna referendaria vera e propria e come come dicevamo e la data dei referendum che dovranno svolgersi tra il 14 aprile e il 14 giugno e ancora non è stata fissata e sicuramente dalla parte del governo c'è un tentativo di boicottaggio perché questi referendum fanno molta paura ai poteri forti e ricordiamo che si andrà a votare per i due sì, per l'acqua bene comune ma si andrà a votare anche per il referendum contro Il, contro il nucleare e il tema del nucleare è un tema tragicamente quanto mai attuale in, in questi giorni visto le tristi notizie che ci arrivano dal Giappone e per questo, per parlarne abbiamo in collegamento Marco Bersani, autore del libro Nucleare, se lo conosci lo eviti Marco ci sei? Sì, sì, sì. ciao Ciao E Innanzitutto vorremmo insomma, avere un commento da te rispetto appunto, a queste notizie che sono quanto mai vaghe e disinformanti rispetto a quanto sta avvenendo in, uh, in Giappone, nel senso che sembra che ci sia una, una strategia del attenuare quello che è il rischio possibile. e di quello che potrà avvenire in, queste, avvenire in queste centrali nucleari da qui ai prossimi giorni. Quindi se ci potevi un minimo chiarire quali sono i rischi prossimi futuri? No, diciamo che la situazione è davvero preoccupante perché eh, essendo che normalmente in caso di incidente le autorità eh, tendono sostanzialmente in prima battuta a disinformare, in seconda battuta ad attenuare. In realtà qui eh, stanno tutti dicendo pericolo fusione, pericolo terza esplosione del terzo reattore e quindi purtroppo sembra che la realtà sia eh, talmente drammatica che anche i tentativi che pur stanno mettendo in campo di disinformare attenuare non possano non dire che invece c'è una preoccupazione grossissima. Ora io spero che... le cose rientrino innanzitutto per le popolazioni che vivono in quei territori e poi in generale perché eh, siamo a un livello di incidente che già viene catalogato come eh, livello 6, eh, Chernobyl è stato livello 7, fino all'altro ieri ci dicevano livello 4 e quindi siamo in una situazione effettivamente preoccupante, la cosa che veramente sembra fuori da da ogni buon senso comune è che mentre il Giappone chiede aiuto a tutti, eh, tutte le nazioni perché percepisce per quanto cerchi di attenuare che il disastro è grosso, l'Europa eh, ha chiesto una riunione urgente all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la Germania sembra che torni indietro sulla scelta sconsiderata di prolungare la vita delle centrali esistenti abbiamo le dichiarazioni dei ministri Brunetta e Prestigiacomo che dicono non bisogna fare strumentalizzazioni, il nostro programma va avanti, da noi non potrà mai succedere e via con il catalogo di luoghi comuni che però a questo punto sono veri e propri atti criminali, perché solo, solo chi eh, consapevolmente vuole esercitare atti criminali continua a parlare come se non stia succedendo niente, mentre purtroppo un'altra volta la realtà ci dimostra che non esiste il nucleare intrinsecamente sicuro. Ehm, rispetto a quanto diciamo sta avvenendo, attualmente appunto all'interno delle, delle centrali nucleari giapponesi, le notizie, appunto, sono dello scoppio del, del secondo reattore quindi della, e quindi della successiva possibile fusione in alcuni. Eh, reattori. Ecco qui le appunto anche qui le notizie sono altalenanti e quindi c'è effettivamente un. un grave rischio di un ripetersi di una situazione molto simile a quella a quella di Chernobyl che abbiamo vissuto eh, più di vent'anni vent'anni fa e questo ha delle delle ripercussioni grandi visto che qui noi stiamo trattando la questione della, diciamo, della mobilitazione in atto sui referendum eh, in italia in particolar modo sull'acqua ma poi eh, diciamo che ovviamente viste appunto le notizie che arrivano eh, ci sembrava opportuno fare una approfondimento Su quanto sta avvenendo in Giappone sulle, sulle centrali nucleari e sul rischio appunto di questa nube radioattiva. Ecco, qual è anche a tuo avviso quella che è una possibile ripercussione di quello che avviene in Giappone rispetto al dibattito attuale in Italia sul nucleare e rispetto ai referendum che comunque si dovranno tenere entro la prossima metà di giugno? Sì, beh, io credo che se noi vivessimo in un Paese normale la prima cosa che dovrebbe fare il Parlamento è riunirsi e dire: scusate, abbiamo sbagliato, ci eravamo immaginati che il nucleare potesse essere il futuro di questo Paese, scusate, ritiriamo tutto. Ovviamente non siamo in un Paese normale. Qualcuno però dovrebbe per esempio, visto che eh, sembra che le preoccupazioni ambientali sulla salute non interessino pensiero dominante, qualcuno però poi dovrà fare che i conti economici di quello che sta succedendo al nucleare in Giappone, perché vorrei far notare una semplice cosa che adesso per per eh, tentare di raffreddare i tre reattori, i due che sono esplosi e il terzo che rischia esplosione, stanno utilizzando l'acqua del mare che ovviamente è una cosa di emergenza, non viene desalinizzata, ma il che significa che comunque l'intero complesso nucleare costruito eh, in quel posto, eh, finito l'incidente viene buttato al macero e qualcuno ci poi ci spiegherà quindi la grande convenienza dell'energia nucleare. Detto questo, io credo che Eh, sia sì, assolutamente fondamentale aprire una, la mobilitazione rispetto al nucleare anche in questo paese. Il 26 è la giornata innanzitutto del movimento per l'acqua che ha costruito un percorso di anni e, e che sta arrivando alla tappa fondamentale, cioè quella in cui si potrebbe per la prima volta in questo paese sanzionare le politiche liberiste dopo tre decenni e aprire la strada dell'erubilizzazione dell'acqua. Il Movimento per l'Acqua, intelligentemente, come sta nel suo percorso, ha sempre detto che il nostro, i nostri cortei, il nostro, le nostre manifestazioni sono lo spazio non solo dell'acqua, ma dei beni comuni e quindi io credo che un intreccio sia importante, cioè che il 26 rimanga comunque la manifestazione di un percorso che è in campo da tempo, ma che eh, tutti i movimenti antinucleari possano vivere quel, quello spazio anche come uno spazio loro. perché in buona sostanza noi siamo di fronte davvero a una lotta per la vita e quindi i beni comuni che sono quelli che affermano e salvaguardano la vita di tutti quanti, eh, possono intrecciare i loro percorsi per poter dire eh, tra la borsa e la vita, borsa intesa come B maiuscola e quindi come luogo dei, dei mercati finanziari, chi sta in piazza il 26 sceglie la vita e la sceglie tutti assieme. A proposito di borsa, scusa, volevo farti una domanda una richiesta di conferma sostanzialmente di quello che è stato detto alla conferenza stampa di oggi alla presentazione della campagna per il referendum antinucleare. I costi previsti per la tecnologia francese EPR di terza generazione che appunto eh, costituisce il, progetto, il nuovo progetto nucleare in Italia, mh, ammontano a ben 18 miliardi di euro e la prima centrale eh, del costo di ben 5 miliardi sarebbe attiva solo a partire dal 2020 sempre che eh, appunto i programmi se sciaguratamente dovessero essere avviati, eh, rispettassero i tempi, cosa che non succede mai in nessuna parte del mondo, quindi anche dal punto di vista economico un livello di indebitamento pauroso per la collettività eh, per arricchire i soliti amici degli amici, tu puoi confermare queste cifre? Sì, no le cifre complessive sono ancora più, più grosse, l'intero progetto nucleare del governo italiano arriva ai 35 miliardi. Eh, la cosa che però va detta innanzitutto è che le centrali EPR quelle di terza generazione che, eh, di cui sui, sui mass media i nostri ministri dicono ma le centrali giapponesi sono di vecchia generazione noi avremo quelle di terza cioè quelle più avanzate beh quelle di terza non esiste ancora nessuna funzionante ce ne sono solo due in costruzione una sta a Flamanville in Francia l'altra sta a Olkiluoto in Finlandia quella di Flamanville dovrebbe essere pronta nel 2008 non è ancora pronta oggi, verrà pronta probabilmente nel 2012, doveva costare 2 miliardi e mezzo, costa già adesso 5 miliardi. Quella di Orchivuoto in Finlandia è in una situazione ancora peggiore, perché doveva essere eh, conclusa entro il 2010, adesso dicono che non sarà pronta prima del 2016, io dico che non verrà mai pronta, anche perché è stata fermata eh, dall'Agenzia di Sicurezza Nucleare eh, finlandese. per qualcosa come 210, eh, 2000, scusate, 2100 violazioni delle normative di sicurezza e le due società che la stanno costruendo, che sono la Reva francese e la consorella finlandese, si sono reciprocamente citate in tribunale chiedendo l'una all'altra 2,7 miliardi di danni. queste sono le centrali che il nostro governo vuole portare in Italia, quindi già, già la follia sta tutto in questo, parlano i centrali terza generazione, ce ne sono due in costruzione con moltissimi problemi e costi esorbitanti e nessuna di queste è ancora in funzione, complessivamente si tratta di una cifra intorno ai 35 miliardi al termine della quale eh, l'insieme delle centrali di questo paese produrrà... Il 25% dell'energia elettrica. Se noi calcoliamo che l'energia elettrica è un quinto dell'energia dell che, che serve, vuol dire che noi spendiamo qualcosa come 35, forse anche 40 miliardi. per raggiungere il 5% del fabbisogno energetico di questo paese. Se, se qualcuno trova della salute mentale in un progetto di questo tipo, io smetto di parlare, ma credo che sia chiaro a, gli, a tutti gli italiani che questa è solo una follia e che serve semplicemente per portare soldi pubblici nelle casse di chi costruirà le centrali delle grandi lobby energetiche. Bene Marco, grazie per eh, tutti questi approfondimenti e commenti preziosi e quindi noi ovviamente chiamiamo tutte e tutti gli antinucleari e le antinucleariste a partecipare alla manifestazione Vota Sì e per l'acqua bene comune del 26 marzo a Roma proprio per dare conto del fatto che gli italiani dopo più di vent'anni eh, dicono no e sempre al, al nucleare. Eh, grazie Tutte del tuo e intervento in piazza, grazie a voi e a presto ciao Ritorniamo in onda per dare un, un po' di informazioni sulla appunto su questa grande manifestazione che è in programma per il 26 marzo prossimo a Roma. Vota sì ai referendum per l'acqua bene comune, sì per fermare il nucleare, per la difesa dei beni comuni, dei diritti e della democrazia. Questo è un po' il titolo e la piattaforma su cui saranno chiamati e chiamate a partecipare tantissime persone in Italia, a partire dai comitati per l'acqua, ma anche a tutti gli altri comitati e organizzazioni che si battono per la difesa dei beni comuni. Eh, partiamo innanzitutto da una notizia che appunto. Discutevamo proprio qui prima nella, nella, nella pausa. Il fatto che la data del re, referendum ancora non è stata definita. C'è un dibattito diciamo che si è sollevato nel Paese su questo tema. Sul fatto che una richiesta molto banale sull'accorpamento con le elezioni amministrative appunto della scadenza referendaria non sia stata accolta. Almeno così a livello informale, dal governo, in particolare dal Ministro Maroni. Che, le, che con alcune sue dichiarazioni dei giorni scorsi ha tenuto a precisare che lui intende far votare gli italiani eh, per ben tre volte nel giro di un, un mese o poco più e quindi con le amministrative il primo turno il 15 e il 16 marzo l'eventuale ballottaggio il 29 e poi per il referendum su... scusa non marzo eh. Ma, maggio <ride> scusate maggio e il 29 maggio è il secondo turno quindi eventuale ballottaggio e poi il 12 giugno per i referendum sui tre temi acqua nucleare legittimo impedimento una follia Sia per una questione che è fondamentale che è quella del fatto che le istituzioni pubbliche e i nostri rappresentanti dovrebbero favorire la partecipazione democratica al voto anche dei referendum in quanto strumento garantito dalla Costituzione e questa scelta va proprio in contrasto al favoreggiamento della partecipazione perché appunto si chiama tre volte a votare nel giro di un mese almeno in alcuni territori e poi una questione che può sembrare più banale ma che non lo è in un momento come questo di crisi economica finanziaria che tutte e tutti percepiamo eh, sulla nostra pelle e che quindi con il no al cosiddetto election day si graverebbe per circa circa 400 milioni di euro sulle casse eh, dello, dello stato, quindi una spesa, un diciamo così, un gettare dalla finestra 400 milioni di euro senza nessun motivo, se non quello di non voler eh, far sì che si raggiunga il quorum eh, ai ai referendum. Tu non sei bravo in economia. Perché <ride> questi 400 milioni di euro sono ben poca cosa ai confronto dei miliardi di euro che potrebbero guadagnare i privatizzatori dell'acqua. Eh, infatti... Eh. Eh, infatti. E a questo proposito ricordiamo che proprio qualche giorno fa martedì scorso si è svolto un interessante convegno eh, organizzato dalla, dal popolo dal, dalla pdl alla quale erano invitati tutti i, gli amministratori locali che fanno parte di questo partito e per eh, elencare quali sarebbero le pericolosità nel caso si vinca il referendum quindi diciamo che i poteri forti si sono messi in a questo convegno c'erano ben tre ministri eh, Brunetta, Ronchi e Mattioli e, e il convegno, guarda caso, era sponsorizzato con tanto di ringraziamento eh, ma Brunetta che c'entrava? E lavori pubblici, certo ah, no, lui Funzione pubblica, funzione non pubblica, lavori pubblici Funzione pubblica Che c'entra? La privatizzazione delle, delle società per azioni che, che gestiscono il servizio e, mh, Il, il convegno era appunto sponsorizzato con tanto di ringraziamento da Veolia Violiaro, lo ricordiamo, è una delle multinazionali dell'acqua eh, più forti in questo campo. Noi ci vogliamo bene i francesi, perché infatti <ride> ci preparano anche il piano nucleare e si prendono pure all'Italia. Vedi come siamo i nostri cugini? Questo che dobbiamo dire, se da un lato eh, ovviamente eh, ci fa, diciamo così, innervosire per usare un eufemismo, dall'altro ci conforta, nel senso che significa che abbiamo davvero colto nel segno, che se si mettono in campo tre ministri e, e parlano di noi non con noi perché con noi non ci hanno mai parlato non sono mai scesi a un confronto diretto perché effettivamente di argomenti pratici non ne hanno però evidentemente... non sono mai saliti a un confronto diretto, <ride> scusi se ti correggo è vero comunque fatto sta sono sempre sfuggiti a un confronto e sempre per parlare di appunto atteggiamenti diciamo della maggioranza nei confronti eh, delle privatizzazioni eh, Ricordiamo, visto che magari ci ascoltano cittadini e cittadine romane, che proprio Alemanno, che qualche mese fa aveva rifiutato la moratoria eh, sulla... Eh, sull'applicazione delle scadenze del decreto Ronchi che prevede una progressiva privatizzazione che interesserà la situazione di Acea a Roma solamente a partire dal 2013 eh, scadenze che però Alemanno voleva bruciare diciamo iniziando già a innalzare eh, le quote eh, di privati dentro ad Acea con la stessa moratoria che c'era stata rifiutata eh, con tanto di mozione e tanto di partecipazione dei cittadini eh, al Consiglio Comunale è stata poi di fatto annunciata E proprio nel corso degli stati generali della contestazione agli stati generali di Alemanno di qualche settimana fa, nel corso di un incontro pubblico in cui Alemanno ha ricevuto la rete Roma Bene Comune e la sua dichiarazione sulla questione ACEA e acqua è stata proprio che fino al referendum eh, lui non toccherà nulla, l'amministrazione comunale non toccherà nulla cosa logica ovviamente però non era scontato che avendola rifiutata ufficialmente in consiglio comunale Si eh, procedesse a una dichiarazione pubblica di questo tipo? Io volevo fare una considerazione e una domanda. La considerazione è che eh, se Alemanno ha cambiato posizione, secondo me, è da una parte per la forza di questo movimento, ma anche dalla constatazione che eh, in questa battaglia entrano anche lettori non di, diciamo elettori di destra. hanno votato a destra e che in qualche modo sono stati egemonizzati da la, da, dai promotori di questa battaglia che in effetti è una battaglia per la tutela dei cittadini, no? quindi di fronte al pericolo che una parte del suo elettorato eh, gli si rivoltasse contro, eh, Alemanno ha deciso per il male minore, quindi questo è un segnale positivo perché significa che ha fatto breccia questo movimento e, e, è stata intelligente la, la mobilitazione delle parole d'ordine. La domanda è invece come sta procedendo in Italia? Si sta procedendo la campagna di privatizzazione preventiva perché la moratoria di fatto non è stata ovviamente eh, decisa dal governo? Sì, eh, in realtà la moratoria non c'è stata eh, anche se... un po' per questioni politiche e un po' forse anche per l'inefficienza che co contraddistingue in qualche modo anche gli italiani. E nessuna degli, delle autorità d'ambito, dell autorità gli enti preposti, a fare poi di fatto gli affidamenti. Gli Ato? Gli Ato, esatto, e Nessuno sta nemmeno procedendo, ma nessuno è pronto alla... alla privatizzazione e viva e... l'inefficienza in questo caso <ride> no probabilmente dipende davvero queste poi appunto sono mh, informazioni diciamo che derivano proprio dal, dalla NEA l'autorità nazionale anti d'ambito e, in parte e probabilmente è per un ritardo strutturale come la legge Galli voglio dire che è stata l'approvazione la, della legge Galli del 94 l'attuazione è stata scaglionata in decenni insomma. ma forse si aspettavano le elezioni politiche e quindi credevano che il referendum slittasse l'anno prossimo. Può darsi questo, ma mh, in, in particolare con è intelligente anche sospendere tutto e probabilmente gli amministratori che sono più a contatto con il territorio e con i problemi reali si rendono conto che non avrebbe senso eh, portare avanti dei, degli accordi con dei privati quando dopo due mesi la situazione politica e legislativa potrebbe cambiare completamente. Se ricordo bene c'era il, il sindaco di Torino, Chiamparino, il, uno dei campioni del PD, tutto dire, che invece insisteva parecchio per fare questa cosa, o ricordo male? Questa privatizzazione a Torino... Beh, Torino è uno dei comuni che in realtà ha modificato lo statuto comunale dichiarando le, il servizio idrico e l'acqua come bene privo di rilevanza economica. Quindi dal punto di vista politico, eh, sull'acqua insomma la posizione è... e abbastanza contrarre la privatizzazione ho calunniato ingiustamente Chiamparino no. chiedo scusa no no, poi... no? no nel senso che ahimè, e lì io... c'è stata una forte mobilitazione del comitato torinese acqua esatto. pubblica che ha fatto sì che si sia Sia stata approvata questa delibera e che quindi si debba andare alla modifica dello statuto, ancora non attuata. C'è una delibera che dice che il comune si impegna, il sindaco si impegna a modificare lo statuto dichiarando il servizio idrico privo di rilevanza economica e quindi non cedibile al mercato. Modifica dello statuto che oggi non è stata fatta. E il problema è che questo diciamo è l'impegno è del Comune eh, in quanto tale del Consiglio, Consiglio comunale. comunale eh. E il sindaco, ahimè, sappiamo bene che visione ha del, della politica e dell'economia. Ah, ricordavo male. E allora. quindi, diciamo, è uno dei fautori, è uno un po' come Massimo Giannini di Repubblica che dice che appunto, il decreto Ronchi è l'unica riforma. Eh, diciamo, positiva del governo Berlusconi. Queste sono un po' le dichiarazioni che anche il sindaco Chiamparino sta facendo da, da mesi. Perché e adesso è... ricordiamo che Chiamparino è a favore del TAV. No? Quindi, sì, ecco. diciamo che si è schierato anche a favore della Fiat nella vertenza <ride> favore <di Marchionne. ride> a favore di Marchionne A favore di Marchionne. la Fiat sarebbero Fiat, gli operai, infatti. Però. <ride> no, ah, quindi, diciamo che la sua posizione è alquanto ambigua su questi temi. Diciamo, deve fare un po' così. Eh... Eh, come si dice a Roma pippa <ride> nel momento in cui diciamo c'è una mobilitazione forte su questi temi e quindi non può opporsi eh, però sta di fatto che insomma ci sia stata, stata un'imposizione della moratoria al di là del, del fatto che sia stata approvata o meno in Parlamento nel senso che una volta che i referendum sono passati alla Corte Costituzionale Tutti gli ato uh, hanno praticamente deciso di sospendere tutti gli atti, vuoi o non vuoi, perché comunque si troverebbero... le procedure di messa a gara, le gare di appalto, le gare di evidenza pubblica sono procedure che durano mesi, quindi sarebbero andate ben al di là della scadenza referendaria e quindi probabilmente sarebbero iniziate in uno stato... in cui ci sarebbe stato in vigore il decreto Ronchi e quindi l'obbligo alla messa a gara e probabilmente si sarebbero concluse in uno stato legislativo in cui, come noi ci auspiriamo e siamo sicuri anzi che sarà così, in cui il decreto Ronchi sarà abrogato. Quindi sarebbe stato un problema anche per gli stessi enti locali che avrebbero dovuto probabilmente risarcire quei privati che avevano concorso alla gara e quindi tutti hanno fatto pure due conti, hanno detto non ci conviene Come ha fatto Alemanno, soprattutto Alemanno non ci abbiamo soprattutto in cassa. Alemano avrà fatto due conti, avrà sentito le tasche vuote, ha detto, Dio mio, è meglio rimanere a bocce ferme, vediamo che cosa succede con il voto referendario e soprattutto sapendo che il voto referendario, diciamo, molto probabilmente sarà una bella batosta per loro, ha detto, fermi tutti e poi ne riparleremo. e quindi questa è ad oggi però ecco io mi sento solo di fare un invito quindi 26 marzo ore 14, piazza della repubblica, manifestazione per l'acqua per fermare il nucleare, per la difesa dei beni comuni e poi un concerto, un grande concerto a conclusione a piazza San Giovanni a partire dalle ore 17 con radici del cemento e tanti altri artisti che ovviamente si sono spesi per la campagna per l'acqua e che continuano a farlo fino al, al Quindi tutte e tutti in piazza perché è veramente importante per l'acqua e per tutti i beni comuni. Grazie. Ricordiamo che tutti i materiali per chi volesse diffondere e in prima persona partecipare al successo della manifestazione della campagna referendaria eh, li trovate su www.referendumacqua.it e si possono scaricare, diffondere e attaccare ovunque. E Questa, questa è una campagna che si costruisce dal basso, quindi andiamo alla pagina, unisciti a noi del sito e contribuiamo al successo di questa campagna. È tutto, entro prima massima vi dà appuntamento per lunedì prossimo, torneremo a parlare di lotte per la salute e per l'ambiente. Ascoltate sempre Radio Onda Rosso 87.9 in FM.